«А чому ти залишив на землі свого господаря? Чому полетів з нами? Господар-мисляча істота. Той не господар. Механізм. Перевага мислячій істоті. Вийшли люди. Програма польоту на Марс. Дослідження». «Тепер зрозуміло», – подумав Славко. «Хоч керівний робот корабля й уміє розмовляти, але самостійного думання у нього не дуже багато». «А звідки ти знаєш нашу мову?» «Я ловлю образ слова. Маю універсальний перекладач. Дуже просто». Хех, «Для нього дуже просто, а на землі лише мріють про таке». «Прибули», – сказав голос. «Треба звільнити мислячу істоту». Славко побачив, як заметушилися біля скелі літаючі кущі. Вони вишикувалися тісною лавою, настовбурчилися, Огорнулися туманною хмариною, захищаючи свою здобич. Ліна вже була спеленута прозорими тонкими нитками і підвішена поряд з другими коконами до скелі. «Треба забрати її», захвилювався хлопець. «Буде зроблено», запевнив робот. З стінок корабля виринули дві механічні руки і обірвали нитку. Потім вони обережно внесли кокон з людиною до отвору, поклали на підлогу. «Тепер дій сам», – повідомив голос. Славко метнувся до вихідного люка. Схилився над непорушною постаттю, яка лежала на підлозі. У сяйві блакитних вічок, що ми готіли на стелі, хлопець побачив бліде обличчя подруги і чорні страдницькі очі. «Задихаюся», – прошепотіла вона, – «нема повітря». Славко добув з кишені складаний ножик, розкрив його, тремтячими руками почав розпанахувати пружнісли скіниті. Нарешті дівчинка вільна. Вона порушила замлілими руками, сіла на підлозі жалібно заплакала. Я так злякалася. Ще б не злякатися, пробупонів Славко, приховуючи ніжність за суворим виглядом. Повісили тебе коптитися на сонці, як тараню. Ти ще й не сміхаєшся. А чого ж полізла до куща, не знаючи, що він та як? А ти теж схопився за гілку, яка вжалила тебе. Забув? Ну, добре, полегшено усміхнувся хлопець. Квити, який я радий, що ти жива і здорова. А звідки ти знав, де я? Не я, а керівний робот корабля. «Розумна машина!» «Ну, – здивувалася вона, – то, може, він нам поможе вернутися додому? На землю? А то ж, Славку, адже нічого ніде. Темно, страшно, порожньо. Вернемося, покажемо корабель, нам повірять. приготують велику експедицію, може, і ми полетимо, тільки вже з ученими. Що ж, – важко зітхнув Славко, – може, ти правду мовиш? Спробуймо вернутися». «Тут на кожному кроці смерть. Один раз врятуєшся, інший раз, Амба. Вставай, ходімо!» Хлопець повів дівчинку до каюти. Вона знеможено сіла у крісло, простягла замлілі ноги, з насолодою потяглася. І коли за прозорими стінами з'явилося зображення скелі з повислими на ній коконами, Ліна з загидою скрикнула Тікаймо звідси скоріше!» Тепер вони не страшні, заспокоїв Славко. Летючі кущі люто наскакували на сріблясту чечелицю, яка так несподівано одняла у них поживу, але, зустрічаючи незримий захист, відлітали до скелі. Чужий світ, прошепотіла дівчинка, не видно людей, наскільки наша земля прекрасніша. Тут холодно, неприємно. Який буде наказ? Поцікався голос робота. Це він, робот? вражено запитала Ліна. Він, кивнув Славко. Твій рятівник. Ми хочемо додому, наказав він, поглядаючи вгору. Лети додому. Слухаю, сказав голос. Прийнято. Пустеля попливла вниз високі скелі. Розтанули в бусковій імлі. Хащі дерев, хижі кущі з кривавими квітами. Все щезло в безвісті. Потемніло небо, сполахнуло яскравими зорями,